Хармонични положения 6-та учебна година 34-та лекция на младежки окултен клас Държана от учителя на 29 май 1927 година Чете Йордан Стоянов Само светлият път на мъдростта води към истината Сестра Паша чете своята работа върху книгата от Библията, която и се падна Пророк Сафония Може да учите Библията по един научен начин. В зоологията защо се изучават животните? В Седии интересно е при какви условия се явяват някои Седии. Защо този период се нарича период на Седиите? Епоха на Седиите. Първо имаме битие. Той което става, начало. После изход. Той, което излиза. Трябва преходи. После вид, после трябва да има кой да служи на този, който ходи, да го ръководи. След ходенето числа. Значи, за колко дъна ще проходи? След това второзаконие. Законът трябва да се приложи. Исус Навин вече се явява. Той спада към героите. Той се учи от Моисея. След героите... Епохата на Съдиите. След Съдии, Руд, царският институт, почва да се приготви институтът. Значи жената влиза в ролята си. Влизат жените, почват да упражняват влияния. Вън едно течение от света влиза в избраните. Приготвят се условия да се яви еврейският цар. После идва коя книга. За пример, кой говори за Соломона? Той е един отличен характер. Соломон състава в историята, след Давида, той е цветът най-високото положение на културата. И тогава започва опадъкът. Краят на еврейската мъдрост свършва с Соломона. Пророците носят вече друга култура. Говорят за бъдещето. Понеже остава само една еврейска цивилизация, те вече пренасят своята дятелност към другите народи. Пророкуват за далечното бъдеще, за една нова култура, която ще настъпи в света. Всеки един човек има битие, после има изход, числа, има второзаконие, има или вид. Религиозното чувство започва с формалната, външната страна. Външната страна, човешкият закон, формите. Човек е привързан към формите, физическата страна. Как мислите сега? Ако сега дойде Соломон, ще бъде един виден професор, запознат физиката. Той е снимал огън от небето. После химията е бил много добре запознат. По морал е имал много свободен морал, понеже си е опитвал да разгадае каква връзка съществува между мъже и жената. Иска да изучи сърцето на жената. Там се оплел. После иска да изучи сърцето на жената. Соломон живее между хората, сега ги учи на своето учение. Цялата съвременна култура, почти по-голямата част, все са със Соломон още. Като духа, в сегашната култура живее. Разбирането, вътрешното разбиране, психически, кабалистично разбиране. Той иска да проучи пасивния принцип. Той иска да проучи онзи творчески принцип вътре в природата. Оплел се е той. Той събрал най-видните жени в неговото време. Действително, придобил е голяма мъдрост. Но вследствие на това изгубил е нещо от своя характер. Не е можал да издържи. Не само Соломон, но и по-напреднали от Соломона, като слезнаха на земята, и те имаха същата участ, като Соломона. И не само Соломон, но и първият човек, Адам, не този пообраз и подобие той, първият Адам, остана, не падна, но вторият Адам, който имаше диханието, той не можа да издържи. Видна култура беше културата на Адама. Допуснете по някой път, ние искаме да имаме съобщение с невидимия свят. Вие не можете да се представите той, което човек не вижда, какво представлява. Представете си сегашният културен свят. Имаме тази вечер съобщение. Всички грамофони са отворени. Каква какафония ще имаме? Не само музикални концерти, но и кибарета. Какво става в Лондон, Париж, Берлин, в Япония, Индия? Човек за една висока духовна култура, мнозина от вас искат да се развият чувствата, да бъдат във връзка с невидимият свят. Но опасността е преди човек да образува връзка с невидимия свят, да влезне в тази висша култура. Има едно средно състояние, преходно състояние, където седи всичката опасност и който не може да издържи. Когато децата влезнат във вашата къща, имате орехи, мед, изкушения за тях. Те не може да не развържат гарнетата и да опитат. Те могат да дадат всичките обещания, но деца се... И хората, като влезнат в окултното учение, като деца са. Той прегрешение на хората е много естествено. За той човек трябва да бъде с един твърд характер. Вие си съставате едно мнение, че Стопаненът е с Там е заблуждението. Ние бързаме. Адам не чака да се роди Ева. Пожелая, преждевременно дойде тя. На седмия месец се роди Ева. Не чака деветия. Вследствие на това дойде падането. Този е Законът. Някой път ние бързаме. Нашите идеи някой път се раждат преждевременно. Той имаме и в евреите. Те прибързаха. Забележете в характера на Моисея. Моисей прибърза и той се отрази върху целия му живот. Защо той не може да влезне в ханаанската земя, най-първо след като придоби всичкото свое знание в Египет, той се опита по един начин да спаси евреите и не сполучи. Вследствие на това избяга и той се отказа от плана си. Той прибърза и за това трябваше да седи 40 години. След това, когато дойде същинското време, отказа. Като дойде ангелът, той отказа. Аз не съм човек красноречив. Но откъде му дойде, той пълтечене? И откакто уби той, онзи египтянин, гъгни встана. Той е адепт. Като знаеше всички закони, той извърши едно престъпление, което не беше простено на един член от бялото братство. И тъй му стана недъгът. Най-после изпращат брата му. Той бързане на Моисея се отрази. Сегашните времена пак същият закон действа. Той е закон лично, индивидуално за вас. Каквато и да е идея, свещена мисъл за вас или за вашия индивид, или за вашето духовно повдигане, всяко нещо си има своето определено време. Той трябва да се спазва. Как ще бързаш? Трябва да има хора, които да те слушат. Искаш да напишеш някоя теория. Няма човек. Те са още деца. Ще чакаш. Ти можеш да я напишеш, но твоята теория ще чака, докато тези деца станат възрастни да я четат. Не мислете, че хората са възрастни. На 40 години, но по ум е дете. В бързането има друга една опасност. Бързането винаги се дължи на известни силни желания. С тях човек устарява преждевременно. Остаряването. умът изгубва своята сила и човек не може да мисли. Щом човек престане да мисли, той е устарял. Докато човек мисли, той е млад. Престане ли да мисли, той почне да остарява В него се явява само един атамистичен процес, че краката му отслабват, че стомахът му отслабва. Почва да бъде внимателен. Той става като дете. В млади години необходимо е да се създаде един навик. Като четете Библията има неща, които не ви са потребни. Изчисленията, родовете. За да четете родовете в Библията, трябва да учите изчисленията. Име по име, тъй да ги прочитате хубаво. Много пъти ще оставите Библията на страна и ще се разхождате. Той показва какъв ум е еврейският. Статистика. Тяхната статистика мяза на секретната доктрина. Малко тиософи има, които са я е прочели. Тя е мъчна за четене, както еврейската статистика. Цитати, цитати, цитати. Голямо търпение си иска. Такава книга може да я четете, да образувате търпение. То е разхвърлен материал. Трябва да бъдете един архитект, да съберете този материал. Такава книга е и Библията и тя е разхвърлена. Ту е външната страна на човешкият живот. Всеки един човек от Единия полюс до другия, такава мисъл има толкова жени и толкова наложници. Те го отдалечават от неговия възвишен идеал. Има мисли и идеи като фараоновата дъщеря. Някоя идея за владът е, Отклоните от правия път. Главната идея Многоженството започва с грехопадението. Човек трябва да има само една идея, а всички други идеи. Едно слънце има и около него всички планети се въртят. Тъй е създадена сега Вселената. Всеки един трябва да има една свещена идея. Външно падане и вътрешно падане. Сегашните причини за социалното положение търсят причините му. Вие готови ли сте да понесете хулите, гоненията, страх вие? Колко от вас, ако ви подложат на един изпит, както старите християни, колко от вас ще издържат? Мнозина ще издържат, но и мнозина ще пропаднат. Пък може би някой от вас са минали този изпит. Трябва човек да има една строго определена идея, не като догматик, но идея. В съдиите интересно е, всички имат връзка с невидимия свят. Всички тези съдии и пророци, които са имали връзка с божествената култура, при тях седвали брати от невидимия свят или от реалния свят. Този свят те го наричат невидим, аз го наричам чисто реалния свят. Те са слизали да се разговарят. Допуснете, че при вас е дошъл някой от тези братия. Знаете ли какво ще му говорите? Как ще го посрещнете? Какъв е сегашният заведен ред в университета? Като дойде професорът за първ път, ставате на крака, посрещате го. След това той вече държи лекцията си. Сега ще направя тази мисъл малко по-ясна. Като ви дойде на гости един учен англичанин и нямате преводчик, какво се изисква от вас? Да знаете английски язик. Ако той ви посети, вие трябва да знаете английски язик. То ще бъде почет за гостя Ако дойде един от една по висша култура, ние трябва да знаем неговия язик. То ще бъде почет. А когато ние идем в този по-виш свят, те говорят на нашия язик. Един българин, като иде в невидимия свят, Ангелите знаят български язик, тъй чистия опетнен в своята първична честота български язик. Нали сте имали той положение? Някой път сънувате, че някой ви говори на чущ език, но го разбирате. Французки ви говори, но разбирате. Думите не разбирате, но съдържанието в думите разбирате и може да преведете речта, която ви говори. Пътуване в живота не бързайте да пътувате. Не трябва да се пресилвате. Изхарчването на голяма физическа енергия има своите лоши последствия. Има едно умерено пътуване, при което става една пълна обмяна. Този закон трябва да се приложи и в живота. Да се обнадеждавате всякога. Там в съди може да се обнадеждите. Идват съди, втори, трети род, не се женят, живеят един добър живот дойде им избавител. Прегрешенията в живота носят лошите условия. Тези, които са закъснели, с голям жар са вървели. Импулсът е бил в тях много силен. Бързат сега да влезнат и да освоят материала. Закъснява човек, когато влезне в един клас и не е изучавал материала. Закъснял и изостанал. Бързането какъв резултат може да даде? Обратното, закъснението е следствие на бързането, защото всеки, който бърза, се успива, после и закъснява. Разбира се, общото развитие на цялото човечество изисква един дълъг период, в който ще вземате участие. Дълго време се изисква още, докато човечеството дойде до онази просвета. Тогава и вие ще получите, каквото и да направите, колкото и да успеете, вие ще чакате. Павел казва, след като учил толкова време, казва Ние живите няма да изпреварим мъртвите. Трябва всеки да работи. Сега има три неща, от които трябва да се пазите. Във вас често се зараждат атавистични мисли на миналото, вашето минало съществуване, атавистични мисли на народа, в който живеете, атавистични мисли на човечеството. Те са слоеви течения, в които човек може да попадне и може да се спъне. Те не са ваши мисли. Най-първо ще се занимавате с онова, собственото, което вие сте създали в себе си, пък като забогатеете, после се занимавате с чуждите. Мнозина от вас се обесърчават, Той обесръчение не е ваше. За пример идеята, как ще прекарам аз живота си, на старини кой ще ме гледа, тя е чужда идея. Преди вас тази мисъл от памти века хиляди хора е преследвала. Все същата мисъл. Как ще прекарат? Всеки знае как ще прекара. Най-първо ще поседиш 4-5 дена гладен. Ще ти отслабнат краката и ще умреш. Ще кажат, тук умре един гладен човек. Но нещастие ли е това? На друго място имаш богат човек. И той живял и умрял на същото време. Единият умрял гладен, а другият цит. Каква разлика има? Този гладният има своето последствие в друг един живот, а другият умира от прияждане. Законът какъв е? Онзи, който живее правилно, от глад не може да умре. От глад човек никога не може да умре. От прияждане човек умира по същата причина. Аз наричам хора, които умират от прияждане. Често в тяхната стомашна система се набират некултурни същества и като се бият за онези магнетични сили, отнемат соковете от този човек и той умира преждевременно. Той яде, но те вземат силата. Най-първо като едеш, ще знаеш за себе си ли едеш или за хората едеш. Вие имали ли сте този състояние? Тък му ти си се наял хубаво, Дойдат да ти предлагат и ти ядеш. Ял си мляко. Не се минава много идват да ти носят череши. след Следто и чесън. След малко сутляш. Следто идва някой сварил сливи и ти все ядеш. Най-после какво става? Той са все подбуждения. Той са все чужди желания. А ти ще разпределиш така. Черешите в понеделник. Чесъна във вторник. Сливите в среда. Те ще ги разпределите. Всичко на време. Такава една програма трябва да създадете. Положителна програма. В света няма никаква положителна програма. Донесли на един православен свещеник една кошница от 12 кг грозде. Той е бил на 60-70 години. Какъв дявол казва цяла нощ ме държа да ям грозде? Казва, чета всички молитви, легна си да спя, не мога, кошницата седи пред мен. Като изядох всичкото грозди, чак тогава се легнах да спя. Той си признава, накараха ме за дяволи, донесоха една кошница. Най-първо трябва човек да се научи на онова пълно вътрешно въздържание. Сега вие като се срещнете някой замислен от вас, вие го оставите, но трябва да знаете да си помагате един на друг. Помагането в какво сиди? Имате изобилно. Да кажем, някой гладува, пък някой има повече. Как разрешавате вие въпроса? Според Божественото учение, ако ти имаш хляб, ще дадеш от този, който ти остане. Днешният хляб заутре не трябва да остане. Колцина биха изпълнили това. Днес мисли ти за днешния ден. За утре имаш пълна надежда, че ще се уредят работите. Пък ако не дойде хляба този ден, божественият ден не мяза на човешкия. В класа ще ви дам за един месец. Да живеете според правилата на новото учение. Законът той не е труден. Той е един много лесен закон. Аз ще ви дам той, което аз съм опитвал. Отличен резултат има за да се убедите, че в света има нещо разумно и като се остави човек много разумно работи, този закон ще ви се изяви според степента на вашето съзнание и тогава ще придобиете самоувереност по-голяма, отколкото сега имате. Проучвайте характерите С какво се отличавал Давид и Сая? Ако може да извадите същественото в тях кое е, Исая, неговият тип, какъв е бил той? Изобщо във всички еврейски пророци има един воинствен дух. Не са страхливи. Издържливи са били. Достоинство, така рече Господ. Само един слънчев тип има, този на Елисей. Иеремия, той като го туриха вътре в един голям кладенец, зарича се вече да не говори, става Сатурнов тип. После си казва, че запалило се Словото Божие, ще го изгори отвътре. После много се оплаква, махна на мира на Господа. Застанало си казва, напреде ми като мечка, плашиш ме. После направи той една погрешка, излъгава се някъде. Казва, Господи, излъгах, излъгах, излъгах. Мъчи се. После в плаче Еремиев съединява и божественото, и национализма, и своите страдания. Казва Господи, побелями ми главата, откак почнах да ти служа. Един пророк плаче. Колко повече Вие? По някой път Вие, ако плачете, и Вие кажете, и ние сме един пророк. Най-усърдна молитва е произнесъл пророк Йона. Той усърдно се е молил, че китът го изхвърли. Не можа да го търпи. После и той се оплаква, казва а Аз знаех, че си много милостив и благоотробен. Аз ще проповядвам на тези хора. Ще те помолят, ще ги простиш и ще ме оставиш като един лъжлив пророк зарезил. За това бягам. Господ му показа, че любовта му е малка. Щом повях на тиквата, ти ме я взема. Не стига, че ми лиши от пророчеството, а ми и тиквата ми взема. Господ му казва: Ти за една тиква жалиш, която за една нощ порасна, аз да не пожали ли тези хора? Той има едно чисто сърдече изразено. Йона е един отличен характер. Само светлият път на мъдростта води към истината.